Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun më ndrohëre falenderojmë dhe vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Nersa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhameditin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndërruar dhëtër pësimtarë, do të vazhdojme edhe sëtë me lene, zotë të manuarë me pjesë në mbetër që ka të bëjë me një vlerë të rëndësishme me një edukatë që gjithë mundi duhet njerëzimit për në veçantin këtë kohë. Për flasim për respektin që një musliman të dinësi me respektu të jetërën. Dhe kemi foldur për respektin dhe i prendërëve për respektin dhe njerëzve të di shumë, respekt nga tyre që në mësojnë dhe ne përfitojmë për tyne, dhe sëtë me lena Allah dhe të vazhdoj edhe me një kategori tjetër të radhës që duhet imi të kujdesm dhe tyre e të i respektojnë. Sëtë dhe të lasim për respektin dhe i mëtë vjetërve, dhe i mëtë mëshuarve, nga se pa dushim se edhe kjo pjesë, të ndërruha dhezër të këne ka, ka defekte, ka të meta, që ka nevojt të përmirsohet, ka nevojt të regulohet, ka nevojt që të dimë se si në më sëndfeja me respektu më të vjetërin. Me vjetër është taj që dhe një diku një shtyrë në mosh, dhe të të të ka kaluar mosh në rinis dhe të rinjet e kam pro obligim me respektu dhe me ndërru. Njëriun që është i shtyër në moshë të ndërru dhe zërë dhe e ka lodur jeta, ndoshta dhe i shtyër dhe i në atë moshë sa që e ka lodhë pleqëria edhe feja ka për te konsiderat, edhe feja ku i desit për te. Andaj njëriun nëse përshka këtë moshë së shtyër, ndodhë përshka këtë moshë së shtyër, nuk i shërbën shëndet e si duhet dhe ka problem disa obligim me i kry, a i përshka këtë moshës liruat për obligimeve, që nuk e ka i riu këtë, këtë privilegjë. Për shambull, një riu cili e arrinë Ramazanin, ta shë kemi në pragë Ramazanin, lana mundësof që në hajrën shënat me pritë, e kemi në pragë Ramazanin, mund tjetë njëri shtyër në moshë, plak, pështire ka më agjeru, a i smutë, nuk është diqka me thonë pojë dhamë dikona, më pleshnia ka lodhë. Atër feja këti i thotë, nëse ki problem më agjeru, nëse agjërimi të shka këtonë komplikime dhe probleme, atër e te nuk e kjo obligime më agjeru. Nuk duhet me mundu vetën për tej mundësive që i ki. A në shiko këto feja, e ka parasysh moshtë dhe dikuit, dhe kujdeset për te. Njëri përshka këtë moshës së shtyrë, për shambu, nuk ka më mundësi më u falë në këmpë, ose si duhet, nuk ka më mundësi më bosejgjë dhe si duhet, atër e ka dhe për të lehcime, përshka këtë moshës, respekt për moshët e ti, falët ullër, ose falët e në dhe në shperën, nëse s'ka më mundësi me dalë, e kështë të më rapë. Gjithashtë dhe në haqë me shku, haqë është i ladhë shumë. Duhet me sakrifikuar normal më ulodh, por ka dikush që s'ka mundësi me përballu. Nuk ka, ai ndoshta kusht ekonomik i ka më shku, ka mundësi ekonomikisht, po nuk i punon shëndeti. Mosha e shtyr i pengon më shku na haj. Edhe kë lirohet nga obligimi hajjet. Nëse ka mundësi ekonomike, paguon dikon një bedel, bën haj për të, ai lirohet nga kjo. Për të them thonë që ka rregulla të tjera të shumta, ndonëkush që tema sot flas na për regullat që kanë të bëjë me njëri unë e mëshuar për përdo më thonë që të nërënëzër feja e ka parasysh moshtë në dikujtë andaj pegamberi Alehi Salatu Asam në shumë hadithë në kaporosit që t'jemi të kujdasjum për njerëzit më të mëshuar respekt për ta me një hadith qëfar tha Muhammedi Alehi Salatu Asam kështu tha lejse minë në Men lumë vqer kibiranë. Ulë mirham sageranë. Nuk i takon të jetë prej neverë. Nuk i takon me qen musliman i drejt si duhet, nuk është musliman i drejtaj. Nuk është musliman i kompletuar ai. Kush është ai? Ai i cili nuk i respekton të mjetrin. Do thon, nuk mund të koh musliman i mirë, ti mund të jesh fond pas zvot. Ti mush nështë ta milion dhe pun të këshia. E përnë që nuk i respekt për matë vjetët, nuk i moslima një një. Kështu Muhammed dhe së me tha drejtë. E dhe gjithashtu, aj që nuk i mshiram të veçlit e të tërenjet ta. Kështu ishtu amësëm e bashkëm e zveti. Tërenjet i respektoj matë vjetërit. Kujdesin për ta. Ndërsa të vjetërit i mshirojnë më të rritë. Thatë edhune kërë kanë qenë moshën t Po, imësën dësane, kada kada, kalojnë. Ndaj, imë shërënë, jepë jep afatë më përmërësu që shëtë të të të pasë njëhoj për afatë. E kështë më rrata. Ndaj, islamin e mësën që ne si shëshinit të plëcëm njëri të të të rrënë. Jo të ketë konflikt me zë në ratash, jo të ketë probleme, të keqë kuptime, dhe në rga soj, o të ketë mirë kuptim, të ketë bashkëmunim, të ketë respekt. Kështë në Me një hadith të edhër ha la ma interesant se kjo. Edhë për të gjitha hadith pejgamber i pejgamberit është interesant dhe është i drejt e i duhur. Mirë po të dëzhëmë këtë fjallë të pejgamberit Alehi Salatu Hesera, mi cili më të vërtet e ngritë në nivel shumë të lartë dhe ne të regën, ne është faqë rëndësine madhe që ka respektin dhe njerëzë më të vjetër. Me një adit kështëta Muhammedi Alehi Salatu Nga Madhënimin dhe Allahot Do në besimtare i ka përblikim me E madhënu zotin e të jetëm E madhënu Allah në gjallë Madhërim Qësh i takon një robi me madhënu Zotin e vetë E ka thënë pejgamberi Sallallahu sallem Pre shenjave Pre treguëzve se një njeri e më dhënë Allahun është me respektu një musliman që është zbordhë. I ka ndohet të tinjat. Kështë që ka lidhë pegamë të rëspektu të ndaj një njëri që është të tin, musliman, respektu të ndaj ti, realisht është respektu të ndaj zutit. Dhe më thonë, aje që nuk e respektu njëri të më shumë, një e që të monë, realisht është, është zbordhë, kjo shenja që ka kaluar koha e rinis apo tash ka hyrë në një fazë tjetër prishjava se ky njeri respekton Allahun është më respekton edhe këtë njeri atë. Edhe edhe kurrta, ai që nuk e respekton një njeri më të vjetër, ai as Allahun nuk e respekton. Son kusht e kalith pejgamberin këtë çështje. Prandaj do të them, kurto punë në islam janë shumë bukur të rregulluara. Por ja që sot fatkeqësisht nuk e gjejmë gjithmonë muslimanin të kujdesim ndaj tetë. Dhe që nuk do boj vetëm me atë që është më i vjetër e afër të jetë i afërt i on. Jo na për prit kemi fol. Ky është çdo kush. Pavarësisht a e ketë të afërta, nuk e ketë të afërt. Mjafton që ti jetë më i moshuar, më i vjetër se ti dhe me respektu dhe me nderuaj. Andaj, këtu e në argumentet dhe ka shumëta prej argumentet që flasin se është obligim me e respektu një rionë më të vjetëm. Përgambiri sallallahu a lësallem, në për neja këri ka andu një delegacion, ka në delegacionet ndryshme, të aj me pranu islamin, me taku përgambirin a.sallem, Më kërku diçka prej ti dhe delegacioni aty ka pas njerëz të lloj ndajshëm. Kur ka fillu me fol dikush më i ri, po sukon ai pedishmeve, po vetë që kanë pasën më i ri i thon të pegamasa këp bir këp bir. Lëranin më të vjetrën, ja, kanë dalën. Si jeti këtu më të vjetrën. Vetëm një rast është kur ban dikush me vol para më të vjet. Vetëm një rast. Kur është ai më i dĩshmi. Për shambull, mund me kohë njëri mjekë, e mund nukon me i riu mesin të tunë, po bëhet fjallë për një punë medicinale, a i në folta është, a i është maj dishtë për këtë punë. A po, andaj bëhet fjallë për ma dishtënë, po, ka të kryme për atë punë, është i perfilizuhumë, i shkollumë, këti qka tjetër është. A ma jënë të rëndëm të njerëzit, s'ka diqka ma shkollë se kë... Ma i vjetë e që ka i tha ati triut ka darë mësugut ka ma djetët rrasna tani hertani të fletë ka mak njëse këtë hadith e marëm të nëronë dhe dësat e këqyrim kush ku që që është haranë me volë është bo me dërët punë alla ka ma na më flet, dan, dan, aruj, po fletë kush po dëndë që ka po dëndë që ka sëpënimë sëtë Allah unë arujtë që ka sëpënimë sëtë edhe mu që ditë njeri me ni pej pëmënejmë pej gjithë ku që ditë për dojë ma shumë për që ditësh, po njerë me pasë pozit, me pasë detyr, me konë udhets, me konë kon detyr caktume, edhe me full, që ka se full fëmija, është për një me muhabit e muqë ditë, për. është për një me muhabit e muqë ditë. Andaj, të njerë me imat fjallë të ti, me imat fjallë të ti, për. nga se, me thonë, fjalla është sheje pjekuris dikujtë, apo ja, njëri më bëu më sporfol më natë dhe ju rrsi një distancë prej ti apo thos këu mund të më keni më shumë në dikshem s'po di pse se e ja sheh e ja sheh pa po, më njëri vjetër apo njëri i kodovjet si të flatet më vesh apo dufka më respektuo apo ju jo? ne era imami i madh imami buhanife rahimullah në xhami moj keders Nëse ka qenë njerëzna çu's falet namazit. Edhe kur hën vaktin e namazit. Edhe pse shpjegon njerëzna në xhami, tu shpjegou ky hoj hukon hoj i madh ky, dietari i madh ky. Allahu e mëshëroftë. Edhe ka pas komën smut e para talebeve e ka shtra apo koma se o konë më i vjetër i ka pas hijë. Edhe smutu kon. Të shpjegua, të imësu njerëzë, për njëri njëri një njëri në moshë. Me i vjetër pak, po pa dhe i shvesh me përthush kjoj alamet njërën. Do me tjeshe që është të kalzonë, si të fletë, edhe ajo një. Si ullë për a hoqës, hoqëja respekt për të emlje dhe i komën. I dhëm këtë bëllë komën, po respekt për njërën. Edhe hoqëja për i shpjegën, tash imami për i shpjegën gjematit, për namazën e sabahot. Kur i hen sabahu? Qysh falet sabahu? Kur del sabahu? Dimna. Apo, e kena im sakur, mas im sakur të so falim, e ta një lim dili del sabahu. E, qysh të të e shpiku njerëzve? O kër i derë, si. A ka dikush pitje, pe në e pythje? Për i vetë në zanës. A i për qadorëm. Tash hoxja për atë, kjo mësukjë për të me shtudit, që ka se kumë lën mongë, se kjo për me vetë fërani heq. Edha i p dhe më thonë me falë sabohin para se me linë dili. Hëtë e qëka nëse sabohin masë që linë dili. A bënë vakia kjë kjëllë dhejnë. Dhe më honë ka, ka agu dili, agimi ka dolë, kur del agimi, apo, hinë sabohu. Kur linë dili, që bohë, delë sabohu. E që ty o vakti sabohu. E a ka mundësi të më hëndë me linë njëre dili, e me dollë dili, tani me isa bërë, po. a ka mundësi kjo? Te do njërës ka mundësi. Te do njërës pa ka, pas ka mundësi. Apo? Do nësikur se ponim kërë. Ka mundësi njërëzit. Ka mundësi njërëzit. Me plët dëshirë, me vullnët. 95% me thonë, njëra musliman, edukush me thonë një këtasin musliman. A dhe këpë bëjkë bëjkë bëjkë bëjkë bëjkë bë Ju sto di biank an gjashe me këtë diliti i vjet. Ata njerëzën deklaru kush më zot si kashti. Kur ka qenë puna e regjistrimit popullatës, apo aty ajo ai aj katrori kush e bën mend për regjistrimun kon me çaf ndaç me ka du hu çfarë thjeki, me çaf e poshtë. 95% pa as një zot, po kur gjëj ka më muslimanimam. Çdo dilem që kanë pasur njerëz në çadit, ai nain femë me zot, me çefa, qysh na kanë shty i fen, janë kontë dilema me qatë dit ma mërmajnëja ka morë fundë këpunë. Apo? Ajë këturë ju kënë me qefë aty. Këtë tjëre dhe këtë posë obligime i mushë. Ato ndaqë. 95% me qefë kanë thonë, musliman njëma. E të të një muqunin me thonë që Jonasina musliman, për i me qështë bjën ju si abova ki e me, me linë didë të të një misë abohët. E të të një, kër e më dëgjëj, kur anë dëgjoj im, imami këtë fjalë tha, kësaj pune tha brebur i thoin më shtrë komën se baje ke më dha. Dom gabova që ngrih akom po si më reburat. S'ka dashmë mbledh komën për ty. Ton kidhim që e durova s'ka dash për ty, si pa s'ka vlerë. Që shto edhe për dikon është e ke ngri komën, po ton e ke marrësh s'ka dashmë ngri komën më rebur për ta. Apo çka shto dikush, çka shto vet, vet thatësh o oh, burr Ma se me respekta farë se... Andaj, njeri duhet me koni kujteth shmo të. Pekamersë nga ka mështu që po me respektu, po me nëru. Mirë po edhe me avon fjallin, të natë! Mirë po teqa të kweki, kweki nivelin. Për të asoj, ma se zdinë se... Buhet njeri horë, vëllamë, buhet njeri horë. Falë qka të dishë. Ato qka zdinë, zdij me në mo. Pa atë dinë ndë dhe di që... Hiç morrën në kohë, ama absolutisht nuk kam marrë më nuk di. O marrëm unë nuk di? Jo hiç vallaj nuk di. Që unë ju them shartin. Unë lidhjes kam me dhonin e kia. Os di? O marrë kësaj plan publikisht? Jo, mos di ju burr, nuk di. Nuk di. Lidhjes kam me bua për, nuk di. E marr njërin qaf me bua me iksaj punë. Emës. O marrë kë pun? O sa marr? Pa dre prefeti kush më thon sdi ju burr, zbon tonë. E dhe për ato për histori s'den, nuk di, thuj, i s'bodnomi. Andaj, për të më që nuk o marë, nuk di. Erun, erun i vetin, erun f'tyr, nga allaj njerës dojnë e të respektojnë, kur ti fletë qka din, e atu i pejku s'den në ato, në zdi, jo burë më sënë vetë mu, dojnë njerët ma shumë, ma shumë dojnë. Andaj, dojt me respektu këmë atë vetërën, dojt me allonë fjallën. Po aji dojt me respektu vetërën, me bo vetërë Gjitho kush kër e kalen kufinin, njështë më asë në i thujnë, po gëtë që i po duhet me shtrakonë. Apo si kurse i kaoni me e bëhenive. E mështë të bujnë e vetë, në dikur shtani me ne, me ne shtrakonë, po me arrujt njëri i tibarën e vetë, me arrujt njëri rëspektin, nga se kjo është, a dy shumë vlerë, vlerë që ne kam pësu për të me, Allah gjerë lewala edhe pe i kambiri sallu sallu sallu sallu. Mirë të në ndë qi ne mësuim praktikisht, ne mësuim që duhet më të respektohet vjetërinë, obligimin që kemë, borxhi që kemë. Mirpo, po i përmbledh disa aplikacione shkurtimisht mirë praktike, çysh respektohet më i vjetri. Maspori, më nazër, maspori është, më von, më i dhon për parsitet gjithmonë. Edhe më ul, edhe më fol, edhe në buk, edhe në shtëpi, më i vjetri është. I japi përparësi. Jo dhe me parsi jamë. Jo do të pohim hin para babës, apo e nis më ngërbuk para, ka dal, ka dal mësoqet. Por a, a sofer. Aja nis, tani, tjert, është më i vjetër sofër, a janë tani të tjerë më nana. Që s'tosh kjo punë. Prandaj me i dhon për parsi është respekt. E dyta, nga respekti për njërën më vjetër është me i mirë kuptu. So djamtri si a bëstoj flokët. Po çka shto ndodh kjo gjë ndoshta si as nëse ke na bësfu do, më herët kur për shembull ukon ukon temperatura e nxehtë aj me jokne. Uloj ftohtë, çu zhllapo në err, apo, apo të vjen tin vjeta tani është ajo që shnërp, apo, po po munis, apo çu s'pomunesh më uchu. Pse s'pomunesh apo? Besoj një jetë apo se mosha e bën, andaj duhet të mirë kuptu. Mund të më kom pak më ngarkum, është e kërrer më të bërtit. Më kupton ti pak më nervoz, smuja e ban, kupton e njërin. Dot s'u, do të mir kuptim. Mosha e ban. Mos pitaj më ku an tash. I gatshëm për mohabet, sa arti i çefë, më buei gora ç'i çefti. Jo. Mosha bën vetën. Ai tetërgjum të koj, tetërbuk koj, tetëse koj. Këti ka tiraj. Anta e këno obligim gar respekti për të mos uurit është me e mir kuptoj gjën e ty. Edhe pse na se, se përtej më to, në kë, nëшто mosha e bën vetën, mir po. Mirë kuptajë, mirë kuptajë, besëja, të ndëveze me fatkeci kur ndështë ta antarët e familjes nuk i besojë një plakë kësa është smutë, nuk i besojë se kështë, hajtë më rëseve që përë, së në hanë, ma sonore, është torpë, është të më hanë e përndërgjeshme, mas me më i besu kur është ladhë shumë e kur i dhemë dhe qëka, me i besu njërit, nga se moshë e përndë vetën, a ne këna respekt në tjështë me i besu. Me e besu ankesat e ti, me e besu lodhë e ti, me e besu keçka i takën me i besu apë. Prej respektën dhe i matë më shurësht me i bu hizmet, me keçka ka në ujë. Edhe kur më smullodhë, me i shërby, hizmet me i bu. Qëka të ka në ujë, e përën? Ka në ujë edhe kompë mjala, dhe kompë mjala, pse jo? Ka në ujë qërapat me avish, ka në ujë tjesat me avish, ka në ujë me krejë. Në kanë nevoj në është të bukme, s'ka gale. Që në razi këtë rast? Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, në shoku mëjnë gati pejgamberit alihistë dhe të satë. Ko njëri përimej qërë dhe të shumë atë. Kjo njëri u ku në të nëndë, të rësënë. Pe i punëve të mire që i ka po, gjithë do të të kashku, para se me dojë. Lëke vjetër u konë, vetë, u shkuja ka pastru, ka sëllën, e ka mjell një dhij e ka pas, e ka mjell, e ka bugati qumqështin, e ka përgjëdit atë lëken, edhe ka shku në punë vetë atëm. Kërë kërës se ka ditë këtë punë? Kërë është boj i pari musliman, është që ka, është hajtë, sukon, u konë një i thjesht, u konë dikush paratina, dhe të të njerë, ka pasë va, këta është u Po dhecu, po, ma i madhju, po. Për apënjetën po, njerës të mirë nuk i nërën pozita, veç qaj në reqë atëm, veç qaj veç i hjeshen. Po shtetit e në vëzër për njerës të mirë është hjeshi, është zbukuri. E për dikën është mundësi me bo, qëka s'ka mujtë me bo pa pozita, është bon e bëna të. Ndërsa e bobekri, s'ka qenë kështu ende Omeri ka marrë vesh që ka kani plak. Omeri radhiyallahu ka marrë vesh. Po do më shku tash ky me një mua asaj, po kushtojm për, për Ubekrin. Po shkon atje për po jone Ubekrin. Thotë atë sikoi në sheqet çava jamui, opataj para ti u shku. Çka tha Omeri? Tha Emër Ubekrin. Po s'koku shtyhet me ti mbra borra. Apo jam me ti në Kur'an muslim me ti apo. Ai hesmet me sogala Jënë filoni, jënë fisiko, që kanë kërë filoni fisiko? Apo, e që kanë se i madhë me detyrë, punë e madhë, bënë i respekt plakët, në që e udhën, një maj, s'ko gale, s'ashtë kjo marrë, kjo ndere respekt, ndajte në rëzë, rëzër, në i bujzmat, me kejtë që kanë mundë si njërim, me kejtë që kanë mundë, me, me, me, me i shërbio. Gjithashtu të edhe prej, uh, Pikave që mund t'i përvejnë dhe përvejnë fundet për shka kësa kësa kësa zonë kërë Ndaj respektit për madhvjetrit të nështë T'jemi mirë njahës ndaj punëve t'yna të T'jemi mirë njahës për sakrifiste t'yna t'yna t'yna T'jemi mirë njahës për kontributët t'yna, për shka të qofta për Të në të vazër, nuk kishon pas mundësi Shumë sene me i gëzu, mos me qenë ma dvjetri të tonë që kemi i kemi këtu në gjemi në lajë në e rullë, mos me qenë ata që kanë këmgull me nejtë këtu. Apo, parëmëna, dvjetri ta, të tonë të shenë shpërëngullë. Kanë posë më shpërëngullë si ata, kanë posë mështë më, më, si më danë për këtëta, po. Me shku, edhe ka Evropa edhe ka Turqia, kanë posë më si shku atëta. Po skandalë, kanë e qëtu. Edhe ka da është Allah ju në ametë shumitë së Kam pasë arsyje, se ka pasë dhunë, ka pasë dajakë, ka pasë fukarële, këta një një këmë. Edhe se kanë këshua. Sëd një telefon më të mirë së në bënë, do të me shku në Gjermëniva në ato, së së rënodë kësa. Shë dalimi mes, mes rinjës sëd edhe dvjetër spër, e to në atjernë. O Allah, së përrijetë, pëse së përrijetë? Pëse këtu të me pënue, me angazhua, kujtonë që atje për zgaqë mi vim parët, atë të me pënu andajton rugata kanait do të mekon mirë njas sa kan vujt e kan hije kan honger çka kan mujte amas e kan çu vënave ti, mir njast, ti me mirë njes ti për mëmër me Zotin më shërov po. tapa ti ta aplaçën kur rini nderuar që i kan më xhamia çelapta apo ande oshtur psot më u pengu namaz oshtur psot mos më u dit oshtur psot më ful për ta keqë çsmosh marrë për neve s's's'përfis ton rishkia dashë ku sheka qi e xhamina masabot e namazdirekes o kërkon pa e gishtir dy vjet e tre vjet që në xhami ama kan moj xhamin e kan moj na vogja shemiza petritë këtu sotin as amat do do do pledoj që i digna që në xhamin qito zotim shëroft ama qito me kom zhagynore kan moj xhamin çelafon qandai respekt për taosh me bodo për ta mëçi mirë njas e më fol mirë për ta e jo për shkak zot na ruaj skandit ata. E na po dim shumë valla. Po. po na shumë po dim. Jo kanë dit më mirë se na kandidon valla. Edhe më shumë se na kandidon. Pse ai kandidon më shumë se na? E pse kandidon më mirë se na? Pse çato që, ato që kanë e kandid pra, e kanë e kanë e kanë vepruar. Çaq. Qi kjo u konë mirë tyre. Na shumë po dim. Jo na përmedit shumë dim. Amë pak po punojmë. E ato që ka i dinë nuk e punon, ato në gjë që nuk e din. Veç ato që ka punan di e çpëdin. Tjellmosin gjë që pëdin. Andaj dvjetri tonë s'kan dit shumë në është ta Se s'kan pas mënësi dhe më shkollu shumë, me vërtetështë Por qëto që e ka dit të ka ka përfar dhe se ka lëshu Qëto e ka dit, qëta e në konë më të mirë se në Por qëta kanë qenë në më të mirë se në Ata respekt në të të në është t'i përmeni më të mirë Ata që e në gjallë Allah në i rujë Pleqë tonë, dvjetri tonë, njënë zbukurimi gjemive tonë Nukohi i eshi gj Sa turmëti të tash që shpi atë plaç spinere, po s'ka bërë çata është më që s'ka nit vetë në shpellën e saj. Ne as s'ka bërë çata. Duhet respekt, duhet respekt, ngase të ndrozur si kursilemi sot me ta, nesër kan mos i lëvë me neva. Di që dhunia që rositet apo. Qëto që dhunia sirt apo. Kur kush i ka qon gjetrinia, as kush i ka punu gjithë shneta. Qysh ke çaf dikush nesër me ti me usill, sot s'i lëmë. Me dikën që e kalodh plesnje dhe kalodh smunje Allahu në bëf nga ta që i respektujt më shuarit ton Allah në e ruajt më të vjetrit tani, shpërblef më të mirë ati Ata që i në gjallë Zotë ju dha shnet, e fuqie, e takat Ata që i kanë vdek, Allahu i më shëroft në bashkof më të njëmet Allah në dhash të rini që din me respektu Din me në ru Allah në dhash të rini që din me qenë mirë njose Fa në në ruse Dhin me vazhdo rrugën e traditës më her të respektit edhe të kontributët sakrifices. Me kashpër edhofon Zotë i ndëroftë. Përësën i safat të ndëroftë këto ka zë basina. Kudër që gjeni zë basina, përësën i mirë safat e jua dhe pregatit në për nëmazot zëtë i ndëroftë. U salamu ala muhammëdin wa ala alihi wa sëfhbu ala sëllamu ala sëllimu këthirë.